A második lövés art karját érte. Az egyik pillanatban, még reggett bámulta, a következőben erős fájdalmat érzett. Olyan erőset, hogy majdnem összeesett. Tudta, hogy lövés érte, s hogy akár halott is lehetne, ha nem indult volna nyomban futásnak. Kisé megnehezíti ennek a mesterlövésznek a dolgát. Bárki is az gyors tüzelésre készteti. Hallotta a harmadik lövést, a visszaverődő golyó süvítését, aztán a robajt. A malom üresen tátongó sötét ajtónyílása csak néhány méterre volt. A vadás nem lehetett ott. A lövések távolabról jöttek. Mindezt persze nem gondolta végig, csak vakon reagált. Az agya félig kikapcsolt, mikor beért az oltalmat adó sötétbe, s hasra vetette magát. Vadul felpattant, tett néhány tétóval lépést, aztán újra elesett. Úgy is maradt, a szájában a rothadó fűrészpor csípős ízével. Most kezdett csak gondolkozni. A itt nem láthatta. Vadózi háló melle és dobogó szíve ellenére próbálta fölfogni a helyzetet. Nem lelőtték, Greg halott, őt is lelőtték, az ő karjaiba is belelőttek. De kicsoda? Ken, megbolondult volna, vagy úgy döntött, hogy kiszáll és nem akar nyomot hagyni? Ez nem valószínű. Újjai bátortalanul megérintették sebesült karját. Nyírkos meleget érzett. Az ingét véráztatta. Mennyire súlyos. A karja még mozog, tehát csont nem törött. A vér pedig csak szívárok. Így hát artéria nem sérült. De Jézusom a fájdalom. Visszafolytotta a lélegzetét, hogy ne fájjon annyira. Talán később nem fog ennyire lüktetni. A feje kis kitisztult. Ki kell jutnia innen. Ha ken volt, az nem fogja ennyiben hagyni. Tehát nem maradhat itt. Föl kell kelni. Lassan felállt, s maga is elcsodálkozott, hogy a lába megtartja. A septől eltekintve úgy érezte, hogy képes felvenni a harcot bárkivel. Vad fogta el, szinte legyőzte a félelmét. Felvette a puskáját, kirázta a csövét, eldugaszoló fűrészpott. Jól van, csak lövöldöz rám, te csirkefogó, te is a magadét, csak lássam a képedet. A való keleti végénél lévő tisztás üres volt. Egy szőlőrigor röppent ki alacsonyan egy fakoronájából, koronájából, aztán föl a tetőre. Kis, fekete pont, picinke bíbor pöttyel. Árt óvatosan állt a pajta déli falán tátongójukba, tekintete a bozótot fürkészte. A bozót távolabb erdővé növekedett, aztán következett a tó. Árt kilépett a malomból, aztán visszabújt a fedezékbe. Hátra pillantott a malomra. Nem látott, nem hallott ott semmit. A nagy ajtónyílásban nem állt senki, és kisé távolabb ott feküdt Grek holtam, keresztben Nenszítettem én. Árt kilépett ismét a nyíláson, körülnézett, elmerészkedett a sarokig. Még mindig senki, semmi lesz. Néhány szajkó cserregett, de nem riadtam, csak veszekedtek. Nem volt mit tenni, futni kellett. Nem maradhatott örökre a malomban. Ha pedig a vadász a közelben van, talán a szemközti bozótban, akkor sem fogja egykönnyen eltalálni őt. A rohanó embert nehéz eltalálni. Összehúzta magát, és rohanni kezdett, ahogy a seregben tanulta. dobálva a testét, sebesen váltogatva az irányát, s addig meg sem állt, míg a bozót össze nem zárult mögötte. Asra vetette magát, mozdulni alig, mert csak a fejét forgatta, van-e valaki a közelben. Karja ismét lüktetni kezdett, a gyomra felfordult, és ekkor meghallotta a csónak motorját a sziget déli végénél, s a megkönnyebülés hulláma futott rajta végig. A motor Kent jelezte, s azt is, hogy Ken nem lehetett a mesterlövész. Nem történt árulás. Ken vele van, ketten állnak szemben egy emberrel. Bárki tudja, talán többen vannak. Rövidesen megtudják. Leküzdötte fájdalmát és hányingerit, s kúszni kezdett a bozódban, egyenesen a tó felé. Kent figyelmeztetni kell. Talaj közelben maradt, de nem törődött a szétnyíló, összezáruló bozottal. Táncolhatnak fölötte a nyírfák és szömörcék, a sűrű ajnövényzeten nem hatol át a golyó. Megpillantotta a kikötni készülő Kent. Kent már leállította a motort, sajta, hogy a csónak kifusson a partra. Puskája a térdén feküdt, s gonterheltnek látszott. Art nyugodtan szólt oda neki. Légy óvatos, valaki lövöldöz ránk? Maradj ott, felelte a csónak óra kifutott a kavicsos partra, Ken kiugrott, egyetlen lendülettel kirántotta a csónakot a vízből, s berángatta a mozótba. Mi a fene történt? Ken látta Art karját, véres ingúját, vörös, nyírkossávokkal borított kezét. Jézusom, csont? Nem, rendben lesz. Kitette? Én is szeretném tudni. Három lövést hallottam nagy kaliberű puskából, a szírt felől. Hát ott bújt meg a fickó. – Hol van Greg? – kérdezte izgatottan Ken. – Meghalt – mondta Art. – Micsoda? Greg? – Art elmesélte. Mikor Greg halálánál tartott, eszébe jutott a lyuk Greg homlokán, ahogy hirtelen ott termett az a lyuk, s ahogy Greg meghalt egy mondat kellős közepén s a gyomra ismét összeszorult, megint hánynia kellett. Kis hián így járt ő is. Most ő is ott feküdhetne azon a kis szukán. Vissza kell jutnunk a kunhóba, mondta Ken. Talán már lejött a szírtről. Nem maradhatunk ebben az átkozott bozótban. Valóban nem. Menedékre van szükségük, s a kunyhó erre a legalkalmasabb. Ott az első segélyláda, a pia meg a puha melegágy. ágy. Fölváltva örködhetnek sötétedésig. – Akkor menjünk, – mondta Árt. – Közvetlenül a nyomodban leszek. Ha futásra kerül a sor, ne vesztegesd az idődet. Én majd fedezlek. Kúszni kezdtek, s a kunyhó közelébe értek. Árt összehúzta magát. A fejét kisé fölemelve látta a malom tetejét, s fölé magasodva a szírt szürke szikláit. Mozgást nem észlelt. A mesterlövészt nem látta. – Fus! kiáltotta Ken. – Most! – Art minden erejét összeszedte, sohanni rohanni kezdett a kunyhó felé. Csak tizenöt méterre volt, de Art már félúton érezte, hogy a lába felmondja a szolgálatot. El fog esni, könnyű célpont lesz belőle. Minden elsötétült előtte, s egy hang ezt kiáltotta. – Kelj föl, gyerünk, föl! Valami nedveset érzett az arcán. Megpróbált felülni. A kunyhó egyik heverőjén feküdt, Sken vizes ruhával borogatta a homlokát. Nyugi, nyugi, nem mozogj! Árt visszafeküdt, s amint az ismerős tárgyakat nézte, próbált visszaemlékezni, hogy került a kunyhóba. Egy ital jót tenne, mondta Ken. Kiment a konyhába, és egy bontatlan üveggel tért vissza. Letépte a fényfóliát, kihúzta a dugót, s jóskán töltött a pohárba. Tessék! A poharat Árt szájához emelte. Árt ivott, nyelte a viszkit, érezte, hogy perzseli a gyomrát. Egy pillanatra hány ingert érzett, aztán egyszerűen sokkal jobban lett. Ken vigyorgott. Elterültél a földön? Sajnálom. Nyugi, senki nem lőtt ránk, bár magam is ettől tartottam. Csak ott feküdtél. Köszönöm. Nem kell, nem szeretlek, csak szükségem van rád. Ken mosolygott és kacsintott, mintha éppen az ellenkezőjét gondolna. De Art tudta, hogy Ken pontosan azt mondta ki, amit érzett. Ken fütyült mindenkire, de Kennek most szüksége volt rá, neki pedig Kenre. Az életük függött egymástól. Ki a fene lehet? kérdezte kétségbe esetten. Kicsoda? Nem tudom, felelteken. Hányan lehetnek? Egy puska lövéseit hallottam. Árt gondolkodni próbált. A ketten lettek volna, most én is ott lennék, ahol Greg, mondta. Mindketten hallgattak. A lövész arc nélkülisége, ismeretlensége csak fokozta a helyzet veszélyességét. Hirtelen megszólalt egy idegen puska, és minden a visszájára fordult. Az imént még pompásan szórakoztak. Meglőtték Martin, becserkézték nancy és már-már hozzáláthattak volna komoly ivászathoz a remekül eltöltött nap után. Talán játszottak volna még egy parti Monopolit, nagyon megnyugtató játék, és másnap folytatták volna a vadászatot. Most már állatokra. Erre valaki rájuk vadászik. Ők meg menekülnek. Ken fölállt, óvatosan kinézett a konyhaablakon, aztán visszajött. Semmi, mondta. Leült jó messzire a nyitott bejárati hajtótól, és ivott egy pohárral. Szerinted mit kellene tennünk? kérdezte Árt. Hát, mondta Ken, bárki is legyen, bármit is akarjon, el kell kapnunk. Látott minket, téged biztosan, de valószínűleg engem is. Előbb fontosabb dolgunk van, mondta Árt. – Igazán? – Eltüntetni a hullákat? – Nem. Ő a legfontosabb. – Nézd! – makacskodott Árt. – Nem vádolhatnak gyilkossággal, ha nincs áldozat. Nem érdekel, hogy ki mit látott. Eltüntetjük a hullákat, és akkor csak az ő szava áll a mi szavunkkal szemben. – És ha a fényképezett is? – Ennyi kockázatot vállalhatunk, mondta meg a vállát Árt. Ken elgondolkodott és cigarettára gyújtott. Rendben van, mondta végül. Töntessük el, És Greget is mondta Árt, a mocsárba vele. Eltűnt és kész. Aztán szú majd idejön az Isten tudja, kivel, és keresni kezdi. Ken hangja most igazán szemrehányó volt. És húzta föl az órát árt. És ha valaki kérdezősködni kezd, ki fog neki válaszolni? Kit érdekel? Nem akarok semmiféle kérdezősködést, de talán akarsz. Nem volt megoldás. Art törte a fejét, de eredménytelenül. Először is ott van szó, aztán a rendőrség, az erdészeti hivatal. Egy csomó ember, kutyákkal és helikopterekkel. Miközben ő meg ken, úgy tesznek, mint a segíteni akarnának, és vigyáznak, nehogy fölöslegesen fecsegjenek. Állandóan azon jár az eszük, nem találták-e meg Martin kocsiját, vagy éppen Nancy vércsepét, amiről aztán a törvényszéki szakértők megállapíthatják, hogy női vér, vagy mit tudom én. Árt nagyot kortyolt a viszkiből. Ez igen, mondta. Valami megkönnyebbülésfélét félét érzett. Majd csak lesz valahogy. Kitalálnak valamit ők ketten. Ketten vannak egy ellen, s mindketten jó vadászok. És van egy nagy előnyük, jól ismerik a terepet. Senki sem ismerheti ennyire. Senki. Eltüntetjük Nancy-t, mondta Ken. Aztán megkeressük azt a gazembert, és azt is eltüntetjük. Ugyanúgy, ugyanoda. Aztán hazavisszük visszük a golyóval a fejébe. Baleset volt. Egy ismeretlen vadász lőtt le. Hallottuk a lövést, de a vadást nem láttuk. Csak egy a bökkenő, mondta Art. A golyó átfúrta Greg fejét. Art maga előtt látta Greg fejét, a nagy nyílt sebet a fej hátulján, ahol már haj sem volt, agy sem volt, s úgy tátongott, mint a kikapart, félbevágott kókuszdió. Ken vont és válaszolta a kérdésre, ami Artot nyugtalanította. Elég ólom maradt a koponyájában, mondta, hogy megállapíthassák, nem mi tettük. Vártak sötétedésig, lesve az égboltot tükröző tavat, ami előbb rózsaszín volt, aztán bíborvörös, végül szürkés lila, míg minden fény ki nem aludt, és az erdőre lenem nem a korom sötét éjszaka. Az égbolton csupán hideg, magányos csillagok látszottak. Várakozás közben szétvágták Art ingét, a golyó ütötte, mélyebbre fertőtlenítőt fújtak, majd beszórták sebb porral. Ken egy injekciót is beadott Artnak. Én tudja, miféle baktériumok kerülhettek bele. A seb az seb. Inkább egy szúrás most, mint hogy később legyen rá szükséged. Ken ügyesen bekötözte a sebet, Art pedig bedobott néhány fájdalomcsillapítót és még egy pohár viszkit. Szüksége volt a tiszta fejre. Mindez időbe telt. Mikor mindennel végeztek, Art tiszta inget vett, és összeszorította a fogát, hogy fel neki játson, annyira lüktetettesebb. Ken könnyű vacsorát csinált, aztán elégettek egy parafadugót, és bekormozták a kezüket meg az arcokat. Bárki is van a nyomukban, ott bújkál a sötétbe, jobb, ha ők is, minél sötétebbek. Bezárjuk a házat? Ha nem zárjuk be, nem fogja tudni, hogy itt vagyunk-e vagy sem. Talán félre vezeti. De a fickó be is jöhet, még nem vagyunk itt, és a házban várhat ránk. Végül a konyhajtót mégis nyitva hagyták. A zárt ajtó úgysem állíthatja meg azt, aki igazán be akar menni. Két ügyes kis csomagot készítettek mindazokból a dolgokból, melyekre egy-két napon át szükségük lehet. Kötszer, árt számára, száraz élelem, ami már vagy hat éve állt a szekrényben szükség esetére, egy váltás öngyújtók, cigaretta. Felkötötték vadásztőreiket, és ellenőrizték, hogy könnyen előrántató kell hüvelyükből. Két kulacsot vittek, az egyikben víz volt, amit bármikor pótolhattak a tóból vagy a patakból, a másikban whisky. Hajnalban hideg lesz, szükségük lesz egy kis lélekmelegítőre. Nyolckor eloltották a lámpát, és fél kilenckor csöndesen kisúrrantak. Ken a konyha ablakon, árt az egyik hálószobaablakon át. A malom délnyugati sarkánál beszéltek meg találkozott, ott, ahol a kettős ajtóhelye volt. A jel erőteljes új pattintás volt, s a válasz ugyanaz. Úgy határoztak, hogy külön válnak, mert itt kisebb célpontot biztosítanak üldözőjüknek, mintha együtt maradnak. Meg aztán ez talán meg is akadályozza a vadászt a lövésben, nem mert tüzet nyitni az egyikükre, ha a másik ellentámadásától tarthat. Ken várt néhány percig, aztán megindult a tisztáson át az alig kivehető bozót felé, ami a kunyhót a malomtól elválasztotta. Kinyújtott keze hamarosan az ágakhoz ért, és kezdte óvatosan széthúzni maga előtt az ajnövényzetet, átkozva az arcába csapó ágakat, meg azt az embert, aki miatt mindenre szükség van. Végre kijutott a bozótból, most már csak a malomig kellett eljutnia. Várt, fülelt, nem hallott semmit. Valóban? Nem kellene legalább patkányok neszezését hallania. -e? Megborzongott és pattintott az ujjával. Árt válasza olyan közelről jött, hogy szinte megijedt. A zajforrása felé indult. hak neszezést hallott, megérezte a másik ember jelenlétét. Árt? kérdezte suttogva. Aha. Minden oké. Okay. Semmi baj. Hallottál valamit? Semmit. Akkor menjünk. Kiléptek a szabadba. Eljutottak a malom sarkáig. Füleltek, aztán folytatták útjukat a fal felé. Árt a malom tetejét tekintette tájékozódási pontnak, úgy próbálta megtalálni Greg és Nancy testét. Óvatosan csúszott le a falról, undorodott a gondolattól is, hogy lába a hullákhoz érhet. Óvatosan mozgott. Megtaláltad őket? Még nem. Árt további öt métert tett meg a fal mellett. Ken válmagasságban követte. Sehol semmi. Art megtorpant. Mi az? Nem tudom. Art most visszafelé tartott a kiindulási pontjához, most már bátrabban tapogatódzott a lábával. Valami nem stimmelt. Mi a fene van már? Ken hangjában ugyanaz a rémült csendült, amit már Art is érzett. Nincsenek itt, mondta végül. Itt kell lenniük. Ide figyelj, pontosan ott állok, ahol történt. Közvetlenül Greg mellett álltam. Félelmetes. Greg és Nancy teste eltűnt. Menjünk a fenébe, mondta hirtelen Ken. Vágy! Art ceruzalámpája felvillant, a talajt pásztázta. Ken kirántotta a lámpát Art kezéből és kikapcsolta. Megőrültél? Megmarkolta Art karját, mire az felsziszent, A sebesült karja volt az. És Ken átkozódni kezdett. Átkozta Ártot, átkozta önmagát, a vadászt, mindent. A felvillanó fény éppen elég volt ahhoz, hogy most ne lásson a sötétben. Másrészt bárki volt is a nyomukban, most észrevehette őket. Hiába voltak óvatosak eddig. Durván a bozót felé lódította Ártot. Mikor a bozótba értek, kirobbant. Idióta! Vagy te! Legalább tudjuk, hogy nincsenek ott. Legalább tudjuk. De Árt hangja bűntudatos volt. Ken ismét kezdett valamit látni a sötétben. Már kivette néhány hatalmas fakörvonalait. vonalait. Visszafojtotta a haragját. Gyerünk, mondta. Hová? A csónakokhoz. Hogy elmeneküljünk? Elment az eszed? Nem azért aludni. árt elgondolkodott. Inkább a kunyhóba és fölváltva örködhetnénk, javasolta. Szó sincs róla. Ken határozottan a tó felé indult. Néhány lépés után hallotta, hogy árt követi. Folytatta az útját. Valahol a környező végtelen sötétben egy arc nélküli lény bújkál, aki megölte greg és eltüntette Greg meg Nancy holtestét. De miért? Hogy rájuk ijesszen? Vagy bizonyítékul? Vagy hogy Nancyvel fedezze a saját gyilkosságát? De ki ez az ember? És hol van? Itt kell lennie valahol, de hol? Ismét mozgást hallott. Art rohant el mellette a kikötőhely felé, pánikban, azzal sem törődve, hogy zajcsap. Megbarátkozott a gondolattal, hogy a csónakban fognak aludni, és most már alig várta, hogy az egyik csónakban legyen, és kifusson a tóra, ahol biztonságban lehet. Várj! sziszegte Ken, de Art csak csörtetett előre. Átkozott, bolond, gondolta Ken. Követte Artot, s Art neszezése ellenére próbálta meghalani, ha valaki követte őket. Art elérte a tópartját, és ekkor újfajta nesz hallatszott. Kennek néhány másodpercébe telt, míg rájött, hogy Art nyűszít. Az állati nyűszítés kétségbeesett rémületet fejezett ki. Ken a kikötőhelyül szolgáló kis tisztáson találta art és a tisztás kisé megvilágította a tóról visszatükrödő csillagfény. Art a vízszélén szélén térdelt, lehajtott fejjel. Ken nyomban tudta, hogy miért. Nem volt szüksége magyarázatra. De azért tapogatódzott a lábával. A csónak, ami délután kikötött, már csak használhatatlan, fölhasogatott gumidarabok kupaca volt. Oda ment a fához, ahová Árt meg Greg a másik csónakot akasztották. Megérintette a csónakot, és egy hosszú gumicsík hullott a kezére, mint valami kígyó. Nem jutnak ki a tóra. Gumicsónakban nem. Ma éjjel nem. És holnap sem.